Həvarilərin işləri 10-cu fəsil Qeysəriyyədə Korneli adlı bir nəfər yaşayırdı. O, İtalyan alayının yüzbaşlarından biriydi. Həm özü, həm də bütün külfəti mömin olub, Allahdan qorxardı. O, xalqa çox nəzir niyaz paylayar, daim Allaha dua edərdi. Bir gün təxminən 9-cu saat radələrində görüntüdə Aydın gördü ki, Allahın bir mələyi yanına gəlib onu çağırdı. Ey Korneli! Korneli qorxa-qorxa ona baxıb dedi. Nədir, ey ağam? Mələk ona dedi. Duaların və nəzir niyazlarım, xatirə təqdimi kimi Allahın hüzurunda qəbul olundu. İndi yafoya adamlar göndər. Petr adlanan Şimonu çağırtdır. O, Dabbaq Şimonun dəniz kənarındakı evində qonaqdır. Onunla danışan mələk gedəndən sonra Korneli xidmətçilərindən ikisini və mühafizəçilərindən bir mömin əskəri çağıtdırdı. Onlara hər şeyi danışdı və sonra onları Yafoya göndərdi. Ertəsi gün təxminən 6-cü saat radələrində Onlar yolda olub şəhərə yaxınbaşanda, Peter dua etmək üçün dama çıxdı. O, acıb yemək istəyirdi. Yemək hazırlanarkən, Peterin fikrini bir görüntü apardı. O gördü ki, göy yarıldı, böyük mələfiyə bənzər bir şey dörd küncündən aslaraq yerə indi. Onun üstündə hər cür dörd ayaqlılar, sürünənlər və göydə uçan quşlar var idi. Ona bir səda gəldi. Qalx, Petr, kəs və ye. Peter ona dedi. Əslah, ya Rəb, mən heç vaxt nə haram, nə də murda bir şey yeməmişəm. Səda ikinci dəfə yenə gəldi və Petrə dedi. Allahın halal dediyi şeylərə sən haram demə. Bu üç dəfə təkrarlanandan sonra o şey dərhal göyə çəkildi. Peyter bu görüntünün mənası barədə fikirləri ilə çarş qalanda, Kornelinin göndərdiyi adamlar Şimonun evini soruşurdular. Qapı ağzında dayanıb, dərkdən soruşdular. Peyter deyə Şimon burada qalır. Bu zaman görüntü barədə fikirləşən Peyterə ruh belə dedi. Bax, səni üç kişi axtarır. Dur aşağı el və heç tərəddüd etmədən onlarla get. Çünki onları mən göndərmişəm. Peter aşağı inib həmin adamlara dedi, Axtardığınız adam mənə. Niyə gəlmirsiniz? Onlar dedilər, Korreli adlı bir yüzbaşı var. O, salih və Allahdan qorxan kişidir. Buna bütün yahudi milləti də şahiddir. Müqəddəs bir mələk ona əmr etdi ki, səni öz evinə çağırtdırsın və deyəcəyin sözlərə qulaq assın. Bundan sonra... Peter onları içəri dəvət edib, qonaq saxladı. Ertəsi gün Peter qalxıb onlarla yola çıxdı və yafodan olan bəzi qardaşlar da onlara qoşuldu. Sonraki gün qaysəriyyəyə çatdı. Korneli öz qohumlarını və yaxın dostlarını bir yerə yığıb onları gözləyirdi. Peter içəri girəndə Korneli ayağına düşüb ona səcdə etdi. Peter isə Onu ayağa qaldıraraq dedi: "Qalx. Mən də sənin kimi insanam." Peter Korneli ilə danışa-danışa içəri daxil olanda gördü ki, oraya xeyli adam yığılıb. Onlara belə dedi: "Bilirsiz ki, Yahudilərə hər hansı bir yadelliklə ünsiyyət yaratmaq, onlara qonaq getmək qadağandır. Amma insanları haram və murdar saymamağı Allah mənə göstərdi." Buna görə Məni çağıranda eytiraz etmədən gəldim. Deyə bilərsizmi, məni niyə çağırmışsınız? Korneli cavab verdi. Üç gün əvvəl elə bu vaxtlarda, doqquzuncu saatın duasını edirdim ki, birdən parlaq libaslı bir kişi qarşında dayandı və dedi, Ey Korneli, sənin duaların eşidildi və nəzir niyazların Allah tərəfindən yada salındı. İndi ya foya adamlar göndər, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. O Dabbaq Şimonun dəniz kənarındakı evində qonaqdır. Ona görə sənin yanına adamlar göndərdin və sən də xeyrxaxlıq göstərərək gəldin. İndi hamımız Allahın önündəyir və Rəbbin sənə əmr etdiyi hər sözə qulaq asmağa hazırı. Peter sözə başlayıb dedi, İndi bildim ki, həqiqətən Allah tərəf keçli yetmir. Milliyyətindən aslı olmayaraq kim ki ondan qorxub, əməli salih olarsa, ona məqbuldur. O, İsrail evladlarına öz kəlamını göndərdi və hamının sahibi olan İsa Məsih vasitəsilə barışdırma müjdəsini yaydı. Bilirsiniz ki, Yahyanın vəftiz üçün çağırışından sonra, Qalileiyadan başlayaraq bütün Yahudiyada nələr baş verdi? Allah nazarətli i̇sa müqəddəs ruhuna və qüdrətlə məzh etdi. İsa xeyrxalqlıq eləyərək hər yanı gəzib, iblisin təziqinə məruz qalanların hamısını sağatdı, çünki Allah ona yar idi. Yahudilərin ölkəsində və Yerusəlimdə İsa'nın nələr etdiyinin şahidi olduq. Onu çarmıxa çəkib öldürdülər, amma Allah onu üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, Öz əvvəlcədən seçdiyi şahidlərə ölülər arasından dirilməsindən sonra onunla birlikdə yeyib biçən bizlərə aydın göstərdi. Bizə isə əmir verdi ki, Allahın təyin etdiyi ölülərlə dirilərin hakimi budur deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şahadət edir ki, ona iman edən hər kəsin günahı onun adı ilə bağışlanır. Peyter bu sözləri deyirdi ki, müqəddəs ruh söhbətə qulaq asan hər kəsin üzərinə indi. Peyterlə birlikdə gəlmiş sünnətli imandılar müqəddəs ruhun bəxşiş olaraq başqa millətlərin də üstünə töküldüyünə mat qaldı. Onların başqa dillərdə danışıb, Allahı məhd etdiyini eşitdilər. Onda Peyter belə dedi. Bu adamlar bizim kimi müqəddəs ruhu alıb, onların su ilə vəhddiz olmalarına kim mani ola bilər? Beləliklən, onların İsa Məsihin adı ilə vəhddiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Peter'dən xayş etdilər ki, bir neçə gün onların yanında qalsın.